like I want to have fun every day when I leave on yellow stuff för sitt lag och röglebekort Kära lyssnare, det är dags för Röglepodden igen. En Röglepodd som den här veckan kommer att ha kanske lite svårt eftersom vi är en man kort. Daniel Roth är inte här igen. Vi ska ta det snart. Och eftersom att Rögle fortsätter ha det så jobbigt. Vi måste komma på något, hitta lösningar. Men det väntar vi också med. Men först och främst, var är Daniel Rot någonstans? Sportchefen, hockeykrunikören. Linus Alin, var är han? Han eh, har åkt till eh, Stockholm, lämnat oss här och eh, helt enkelt eh, lämnat vi för den här podden. Men, han eh, fegar ur. Han fegar ur. Men vi kör ändå och vi kör igång direkt tycker jag. För det finns som vanligt mycket att prata om. Det gör det. Och vi ska försöka vara någorlunda konstruktiva i alla fall. Och vi börjar med det absolut färskaste. Både du och jag, Linus, var ute på träningen idag och vi fick se... En del som vi inte ser varje träning. Vi ser det ganska sällan. Vi fick se slagsmål. Precis. Många gånger säger ju spelarna efter såna här incidenter att ja, men det är sånt som tillhör vanligheterna på träningar. Det blir lite slagsmål ibland. Men, eh, både du och jag bevakar ju många träningar på en säsong. Eh, väldigt många träningar och det är sällan man ser det faktiskt att det brinner till. Så det var Edvin Hedberg och Jesper Wiljansson som gick en dust eh, framför mål eh, som höll på ett tag eh, och Innan lagkamrater gick emellan. Eh, och det, dessförinnan så hade även Armen Bibic ställt ut en, en tackling på Sebastian Kållbär. Jag såg inte den tacklingen men den rörde också upp lite känslor eh, här och där. Eh, så det var, det var grinigt, det var lite frustrerat. Men det ska också sägas att efter träningen så. Kramades, både Kolberg och Almen Bibic och Jesper Williamson och Elvin Hedberg. Men någonstans är det, väl, är det väl absolut inget fel i att om man då tar liksom ett litet slagsmål för att skicka, skicka signaler, man kan tycka att det är kanske lite löjligt ena läget, i andra läget tycker att det är bra. Jag är väl inne på just det att i det här läget så ska Rögle göra precis vad som helst för att få väcka varandra. Och då, då får man kanske försöka så här. Vi måste ju också tro på vad de säger och tro på vad vi ser med kroppsspråken, såklart. Men innan vi hade snackat med dem efteråt så kändes det ju i alla fall som att det här är säkert ett tecken på den frustration man befinner sig i och har och i den situation, så ska säga, som man befinner sig i. Kolberg, den tacklingen, han stöper isen och det såg ut som. Det jag såg att han skulle nästan kunna fått en lårkaka där, men eh, det såg inte ut som att. Det blev så sen. Ja, laget, Det är klart att det kan man säga i efterhand också som en efterhandskonstruktion, Ja, vi får tro på vad han säger. Kort och gott. Ja, det får vi göra. Men som jag säger, där, du kommer från, från en omstart 1-6 mot Mora hemma. Är man inte förbannad och frustrerad då, då blir man ju aldrig det alltså. Så någonstans är det, det är en naturlig reaktion, det är väl en, en, en sund reaktion att folk är arga och vill, vill få en vändning och en förbättring på detta. För att eh, någonstans eh, så känns det ju som att Rögle stutsa i botten i den här omstarten faktiskt eh, med tanke på eh, förväntningarna och förutsättningarna att det hade förändrats mycket och så och sen så går man in och gör en sån som platt match så det nej det var jätteoväntat. Vi får väl också ge laget här i, i träningen eller precis i anslutning till träningen att de hade en dos humor när de skickade en passning upp till oss på läktaren. Ja, oss en av Oilers stod och samlade laget efteråt och nickade upp mot dig och mig som satt på läktaren och sa att ja men nu där sitter om och antecknar, antecknar allting visar nu att ni är vänner <laughs> och så är så kramar. Att, ja precis genom att krama varandra precis precis mm. ja och efter den här träningen så snackade vi ju med folk såklart. Jag tog hand om tränaren den här gången, Patrik Ross, kommer snart ut i tv-format. Jag pratade också med Brian Lurg och Justin Poggi, de tre i tv-format. Och du, Linus, har redan lagt ut med Edwin Hedberg. Du som inte har läst det, gå in och läst det. Det är en mycket intressant artikel. Och så har du också dragit in en annan bit och det ska vi lyssna på nu- för det är med Ludvig Rensfeldt som beskriver läget. Vi har satt oss i det, här, i det här läget själv- och det är ingen som kommer komma och, och rädda oss i det här- förutom oss själva utan vi, vi vet att det, det krävs- betydligt större arbetsinsats, betydligt större ansvar- att göra rätt saker på isen för att, för att vända det här- och det finns, det finns ingen annan väg att gå än och verkligen göra det tillsammans. Så att det, det är det vi försöker jobba med varje dag och verkligen ta tag i de bitarna. Att varenda träning, varenda match, att ge 100 procent överallt och, och hjälpa varandra. För att det, det, det är det enda vi kan göra för att, för att vända det här. Och det, det är långt på säsongen och jag och jag vet att hela laget verkligen tror på det här laget, men det gäller att vi, att vi börjar göra det snart innan det, innan det är för sent. Det var alltså Ludvig Rentsfält, och han pratade i slutet om att eh, ja, man måste göra allt nu innan läget är för sent. Och, ja, tittar man på tabellen så har han ju onekligen en poäng i det han säger. Jumbo var man ju innan. Jumbo är man fortsatt efter Rögle-matchen mot, eh, Rögle mot, mot Mora 1-6. Fyra poäng har man upp till Karlskrona som tappade en ganska klar ledning mot Växjö. Brynäs förlorade väl som väntas får man säga hemma mot HV71 och då i och med att Rögle förlorade mot Mora man, så, så har man åtta poäng upp till Mora. Fem poäng till Brynäs. Vidare statistik. Jag satt och räknade på det här. I fjol när Rögle kunde hänvisa till alla skador som det ju var under hela förra säsongen. 16 matcher in då hade man 15 poäng. Rögle har 11 nu om man har ett ordinarie lag så när som på Ville Kolpanen den här säsongen Linus. Ja du. är ja, det är intressant eh, statistik och det säger ju en del. Det säger ju om faktiskt eh, svart på vitt hur, hur otroligt... Illa det här är, den här starten är alltså något i hästväg åt det negativa hållet. Alltså det är, de, de lyckas inte få något flow i, i någonting och nu ska man komma ihåg att man har haft ett upphåll på tio dagar där man under det fokuserar, sa man på försvarspelet släpp in färre mål, fullt fokus på egen zon, här ska vi städa för att få en tryggare grund att stå på och så möter man en bottenkollega hemma som faktiskt det är tacksamt motstånd att möta mora hemma för att få en en studs uppåt och kan kunna ta det perfekta motståndet på förhand så är det ju. Och så förlorar man med 6-1 inför en redan lutrad hemmapublik i och liksom levererar en insats också som vi satt ju där på läktaren och sa det att ja, men mora är ju inte bra. Det är inte så mycket kvalitet här. Passningarna satt inte. Och någonstans kände jag att ja, men, det är ju så spretigt om man ska säga. När man lägger ihop delarna så får man inte det till ett. Det är inte ett lag. Rögle var, Rögle var inte bra. Rögle kom inte in och tog hand om det. Mora upplevde jag i alla fall som att de förde spelet- även om man inte var bra, även om man inte skapade massor av chanser. Men lika fullt så, så tog man ledningen. Man ökade på ledningen och så fick Rögle in en reducering i första perioden- tack vare ett, ett powerplay. Men ändå så står Patrick Ross efter den perioden och säger att han tycker att det är godkänt. Och i min värld, nej, det kan aldrig vara godkänt hemma mot Moras. man måste slå och ligga under med 1-2- jag, jag vet inte, jag, jag är inte alls enig med, med Patrik Ross där och du och jag, vi sa det också till varandra nästan som att hörde vi rätt? Ja, och det är, jag är såklart på din sida där det är ju aldrig okänt man kan ju ta, ta sig an en omstart på olika sätt men med röglös läge, med tanke på hur det har sett ut tidigare, som sagt man har fått tio dagar på sig, bygger upp någon slags revanschlusta, bygger upp varandra och liksom, nu startar vi om, nu kör vi, nu, nu, nu glömmer vi det som har varit, nu, nu ska det hända någonting och då, även om man då har fokuserat fult ut på svars, försvarsspelet kanske det inte är... Eh, prio ett heller och bara satsa allt framåt eh, i första perioden när man ska förhålla sig till ett kanske modifierat försvarsspel men man kan ändå leverera, leverera ett statement mot, sin, eh, mot sig själv, mot sina lagkamrater och framförallt mot publiken Visa att här, nu, det, nu blir det Här dominerar vi, det är, eh, vi, som det är vi... vi som är kungar i den här borgen Exakt, detta har hänt under uppehållet, nu ska ni få se på något annat för vi har, vi har liksom vi ska lyfta oss nu. Men det, det kom aldrig någon sån. Det var aldrig någon som pekade och sa: Hit ska vi. Nu, nu tar ryggen på mig. Eller, eller ett kollektiv som, som gjorde samma, samma fingervisning. Utan det, det var, det var slättrycket rakt igenom. Det var första matchen utan Anders Eldbring som huvudtränare. Han har ju hoppat av verksamheten som alla vet. Och just det här med att här skulle det vara en ny start. Och det må vara så, jag tar det alla dagar i veckan att jag är för dålig på hockey men jag upplevde det som att det här var sämre. Det var inte bättre innan uppehållet det här var sämre. Jag vågar påstå att det var en av säsongens absolut sämsta insatser. Kanske rent av den sämsta. Så att eh, de har mycket att visa fortfarande, de nya huvudtränarna som är tre till antalet. Absolut, om man, som du var inne på innan om man, om man nu tittar på på tabellen, det är ett slitet, väldigt sliten klyska jag gillar den inte egentligen. Men nu gäller det att faktiskt att vara desperat här och inse att fortsätter Rögle förlora, då är det bara att ställa in sig på att det blir kval. Mm. Man kan säga att det är många matcher kvar, mycket kan hända och så vidare. Men halkar man efter de här 7, 8, 9, 10 poängen som det kan bli upp till upp till Ingemans land... Det är otroligt jobbigt att ta in eh, när det väl börjar dra ihop sig. Och man ska också komma ihåg att de här topplagen brukar ju börja få ihop sina lag. Börja få ihop sitt spel ungefär eh, runt den här tiden och framåt mot jul och sen få växla upp riktigt i samband med med årsskiftet kan man väl egentligen säga så, så någonstans är det nu det, det läge liksom att och, och verkligen eh, ta tjuren vid hornen om man har den kraften och bara alltså grisa hem poäng helt enkelt Det var någon som sa till mig innan uppehållet, jag minns inte exakt hur det var, jag tror jag vet hur det var men jag tänker inte säga nu, eftersom jag inte är helt säker men att nu finns det bara en väg i tabellen och det är uppåt ja så är det ju fortfarande eftersom man är jumbo men jag upplevde det som att man lyckades hitta en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 Jag är förbluffad alltså över att man kan få ut så lite. och Det här med, med att det såg bättre ut i första perioden- och de skapade inte några chanser på 13 minuter- eller vad det nu var som Patrik Ross sa till mig idag. Ja, må så vara. Men Rögle skapar ju inte heller någonting. Och mot Mora. Alltså, kom igen. Det är mot Mora. Det är ett lag man ska ha bakom sig i tabellen- och när matchen är slut så har vi ju sett gamla synder igen. Åtminstone två av målen var ju definitivt sånt. Och sådana mål kommer kanske i alla lag. Men det här är ju ett genomgående mönster. Och det har man inte fått ordning på. Nu ska vi inte döma eh, Ross, Roger Hansson och Magnus Wenström för hårt efter en match. De måste ju få några matcher till på sig såklart. Och få se om de kan få till en vändning. Men det var... Ingen, ingen start som lovade någon bättring på det, tyckte inte jag. Där är vi nog inte överens, jag och tränarna. Nej, och det blir ju också vad var det i, igår i publik? 3100-någonting. Jag tror det var säsongens sämsta publiksiffra. Eh, och fortsätter man så här så, så tappar man ju då tappar ju också publiken lite tron. Om man inte redan har gjort det. Eh, så, så till slut orkar man ju inte gå dit längre. Så om man är en Röglosupporter för få se, se på detta det, det tar ju oerhört hårt på, publik, på publiken och vi ska säga det mot Moras och de busvisningarna som kom i samband med dels Moras Mora hade ett jättelångt anfall i, i offensivsion eh, där Röglos fick ut pucken då värdade publiken sitt missnöje samma när Röglos blev bort några passningar där i, i ett powerplay och det, busvisningar på den eh, nivån har man väl inte riktigt hört eh, hittills den här säsongen så det det är frustrerat i alla led nu och det, det är förståeligt. Men eh, att det inte ser bra är nu alla medvetna om frågan är ju va, vad man gör nu. Frågan är vad man gör nu. Om vi ska få försöka vara konstruktiva. Ska du eller jag börja? Du, du har kanske inte så mycket. <skratt> <skratt> börja du. Det, här, det, det är ju så. Innan vi gick in i den här studion så sa jag det till Linus att... ja men Ska vi prata lösningar? Jag, jag har ju funderat på det här. Jag, jag kommer ju inte fram till någonting. Jag, alltså jag trodde så mycket mer om det här laget innan säsongen. Och hur jag vänder och vrider på det. Jag är ju inte tränare. Jag har inte gått de utbildningarna. Jag sitter ju inte på, på någon pedestal och tittar ner och säger gör så här så kommer det bli bra. Jag, jag vet verkligen inte längre. Jag, jag ser inte hur de ska göra. De försöker byta informationer, men... Nej, i det ger det ingen utdelning. Har du något? Jag har eh, ett par tre här jag tänkte ta upp i alla fall. Eh, när man hamnar i sådana här situationer, situationer som lag eh, då, är det, då är det svårt att ta sig ur. Det blir negativa spiraler och eh, det blir eh, mönster och man blir eh, känslig för motgång självförtroende. Alltså där, oavsett nivå. Så det kan man självklart kräva betydligt mycket, mycket mer av, eh, av spelare som har den erfarenheten och eh, kunnigheten också i ryggen vad de presterar just nu. Men för att bryta mönster då så finns det lite grann man hade kunnat fundera på. För det första så, eh, jag skrev en, en kronek också efter murarmatchen så är det, eh, är det absolut läge att förstärka backsidan mm. eh, och plocka in en ny back för att dels öka konkurrensen. Och även för att helt enkelt backsidan uppenbarligen inte håller måttet om man har sett. Det har vi ju någonstans fasit på nu efter 16 matcher att så är det bara. Så är det. Samtidigt som vi ändå ska förmiddla det kanske lite och säga att ett försvarsspel bygger på alla. Inte bara vackarna. Självklart. Alltså, absolut. absolut. Men någonstans om man tittar lagdel för lagdel. Eh, vad är det Rögle behöver att förstärka ut? Jo, det är ju backsidan. Speciellt nu när... Kevin Marshall lämnar eh, för att lägen. Det innebär att eh, pengar i lönebudgeten eh, frigörs. Eh, sen exakt vad det eh, räcker till för spelartyp eller, eh, eller liknande, det vet jag inte. Men faktum är att det är så, så är fallet i alla fall. Eh, och det innebär ju samtidigt att eh, backscenen faktiskt är eh, lite känslig nu för, för skador, sjukdomar och så vidare. Eh, så att... Eh, och, och de signaler jag har fått eh, från mina källor talar om just detta. Att Rögle aktivt ute och letar efter en ny back eh, nu. Och det vet inte jag hur marknaden ser ut för. Om, om det finns många stabila, bra, kvalitativa backar ute på marknaden. Jag vet inte. Spontant väldigt svårt att få tag på en svensk back i alla fall. Så här års eh, brukar vara väldigt dyrt om man ska ut och shoppa som klubb eh, nu. Eh, nu enklare i, i Nordamerika. Men det, som sagt, det är inget jag vet nu, bara så jag gissar. Men så tror jag att det är i alla fall. Har du ytterligare lösningar i ditt, ditt lager? Ja, förra säsongen eh, tog Rögel in en mental tränare på daglig basis när det gick som alla tyngst i slutet där. Eh, och det tycker jag man ska eh, göra om nu och lyfta in en mental tränare också som finns lite och, och rör sig runt i, i, i onklänsrummet och. och Pratar lite med de som behöver och så. Jag vet att den resursen finns tillgänglig för de som behöver det i laget. Men det blir ändå enklare om där är någon på plats på daglig basis. Och då är det kanske vi som säger ja, men då, då, det signalerar panik. Alltså om, om, Fast det är det ju i för sig. Exakt. Det är ju i princip panik lägen nu. Så att då är det bättre att göra det nu än om tio omgångar. Bättre att känna att det är panik i så fall. Precis. Man tänker ja, men om, om vi i media skriver och tar in mental tränare så så dåligt ut. Ja, det gör det kanske att man skickar den paniksignalen utåt. Men det är bara att utgå från var man bara befinner sig just nu och inse fakta. Sen En tredje grej Hur jag funderar på är att Chris Abbott, när han väl ansluter till rögle nya sportchefen han förväntas ju dyka upp i december, början av december. Mm. Kan han ha blivit tidigare och så, jag vet faktiskt inte. Men, men då någon gång. Och då ska jag ju börja, som, börja jobba som ny sportchef. Men eh, jag tycker att man borde lyfta ner honom i båset till att börja med. När han kommer in. Sen förstår jag om det inte finns tid för honom att vara med på alla träningar. eller. Och så vidare och så vidare. Va? Och jobba med det, det absolut dagliga. Men han, han ska ha sina ögon nära spelarna och nära spelet den första tiden. och man ska komma ihåg då att då för spelarna skulle det är deras nya chef som börjar jobba. Mm. Den som ska förhandla om kontrakt. Den som ska bygga nästa lag. Och det kan kanske ge en i alla fall någon form av injektion dels med den nya rösten och dels med att här finns någon jag måste bevisa mig själv för att jag kan prestera. Och det gäller ju faktiskt även coacherna i ett längre perspektiv, tränarna. Ja, men det gör det ju. För De får ju alla. också en någon slags... <laughs> injektion att vi måste bevisa för oss själva att vi ska vara här. Det är väl samma effekt kan jag tänka mig i de flesta yrken om du är hockeyspelare, journalist eller mm. intressant tanke. Ekonom Du har att, verkligen eh, funderat här. När du får in en, en ny chef så vill du ofta visa dig från din allra bästa sida från dag ett för att göra ett positivt intryck. Um, och som sagt, man ska också komma ihåg att de här spelarna i, som är Rögl och underpresterat alltså de som sitter på utgående kontrakt Framförallt, om inte de spelar fått nytt kontrakt i Rögle, så är det dags att visa upp sig om man vill spela kvar i SOL eller vad överhuvudtaget. Ju. För när man posterar på den här nivån som. Nu ska vi inte dra alla över en kant, men medparten av spelarna i Rögle gör just nu har gjort de sista. Vad är det? Kollmatcharna cool eller ja, något liknande. Mm. Då är man inte superattraktiv för andra klubbar heller. Och det är också en aspekt att väga in i det hela. Att det är liksom dags att steppa upp nu om man ska ha ett jobb i den här härliga nästa mm. Ja det var, det var många grejer du har faktiskt fått till där. Och medan du har pratat här så kom jag på kanske kan lägga till någonting som jag har funderat ändå på. Jag börjar med att säga att jag inte har funderat eller kommit fram till någonting jag funderat, men jag har kommit fram till någonting ändå, tror jag. Och det är att för mig är det och nu tittar jag kanske inte hockeymässigt, kunskapsmässigt på varje enskild detalj som hockeyspelar. Men för mig blir det rätt obegripligt att inte en spelare som Daniel Sylvander spelar kontinuerligt i match efter match. Och jag ska förklara varför. När man är i ett skitläge rent ut sagt, vad vill man se då? Utifrån mitt perspektiv så vill jag se att man jobbar arslet av sig. Man pumpar, pumpar, pumpar, pumpar så ska man göra det rätt också Men att den ingrediensen ska finnas där Alla vill, alla spelare vill Men alla spelare har inte förmågan att Få ut detta med att Ösa allt man har, få ut alla krafter Daniel Sylvander har det Och är det så att han brister för mycket andra aspekter ja, Då får man mata det med honom Men hans Alltså just den här att gå före Med sin attityd det saknas i, i Rögle och för mig är det obegripligt att inte han spelar då i ett sånt här läge. Med tanke på att Simon Ryfors också har blivit utlånad nu till, till hamn eh, från Rögle och eh, Daniel Sivander. var på bänken mot Mora eh, och de förlorar med så pass stora siffror så känns det ju eh, som eh, ett logiskt beslut att lyfta in honom i, i matchen mot och Med det sagt så tänker inte jag... Så att, okej, okay, med Daniel Sylvander kommer allt att lösas. Han kommer att skiffla in poäng. Det gör han ju inte. Han gör ju inga poäng. Så det är inte det. Utan Nej. det är mer attityden jag vill ha in. Så att han kan dra med sig andra kanske. Och det ska inte vara han som leder laget. Men han kan ändå bidra med det som jag tycker faktiskt saknas i Rögle nu. Mm. Vi kan väl runda av med din eh, Daniel Sylvander-analys. Och innan ja. vi avslutar helt kan vi ju påminna om att eh, Rögle har två match fått kvar den här veckan, Örebro och Färjestad. Som du kommer att följa på plats. men jag åker upp och bevakar båda matcher och även röglesträning träning i Örebro på fredag. Så att vi fortsätter såklart att punktmarkera Rögle här framöver. Och sen kommer de tillbaka till Lindab och har Örebro hemma. I igen, Örebro, hemma. <gård> inte igen hemma, men Örebro igen. Och sen Frölund och Djurgården borta. Fem riktigt, riktigt svåra matcher. Man säger att det finns inga lätta matcher. Jo, det finns lättare matcher. Till exempel en sån som mot Mora som inte alls gick. Till exempel mot Brynäs. Men det här, Örebro, Färjestad, Frölund och Djurgården. Tjena. Den lätta matchen var igår. Nu kommer en radda där de verkligen kommer att få skit skita på sig och på att säga får få en poäng men eh, nu blir det intressant mycket, mycket, mycket intressant och vi tar upp tornen igen nästa vecka i podden Det gör vi och hoppas ni har haft nöje av den här, fått ut någonting av detta, eh, av den här podden den här gången också och Daniel Roth du behöver också steppa upp det är andra gången på kort tid, du är inte här skärpning eh, men vi saknar dig, säger vi samtidigt och tack till er som har lyssnat, hej på er!